E bine să o știm. Da. Aș dori să simt în tine ceva din sufletul pietrei mele, surori. Încheșule, dă voie să-ți sărut dreapta. nu Ionuț, Ionuț, să știi că poate mai multă nevoie am eu acum de tine decât ai avut tu până acum de mine. Crezi, încheșule, Măhnită și pustie mi această viață aici pe pământ.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 Amândoi l-au mai slujit pe dumnealui Mihu, neprietenul lumineției sale. Se cheamă că acum scapă din prinsoare și nimeresc la Brăila. Își găsesc un stăpân vechi și se grăbesc să-l slujească iarăși. După aceea, cumpărind foloasele, ori încerca să facă cum săcoti eu, că e mai bine. Cam de asemenea neguțătorie și pofti să vorbesc eu cu capitanul Grigorie Gogolea. Bine, bine, Ionuț. Te vei duce la el mâine dimineață pe lumină. Înțeleg că pregătirile tale de plecare sunt gata. Așa e un cheșule. Să fii culoare aminte în toate și nu te grăbi. Așa am să fac un Te-aș să te mai gândești la cât am vorbit și să hotărăști în privința lui Grigorie Gogolea, capitanul. Ah. Dându-mi mie. Să-i dau drumul. Binevoiești, al slobozic. Eu socot că să aduce unde îl îndemn eu. Bine, ți am făgăduit eu nu să-ți dau ce-mi cer și cuvântul meu. Eu nu le pot. Atunci, un cheșule. Să lași pe moșneagul cel chior să se ducă după gogolea. Am să fac și asta. Tot pentru nepotul meu. Nu va ști nimeni când plecăm. Ne-am duce cum se duce pasărea, fără să lasă lase cu urmă.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 Vezi, am aflat, deși n-am coborât în găbine din șa Așteptam de mult pruncul ăsta. Copilul a ieșit la lume țipând cu mâinii hmm. Comisoai Elisabt au hotărât care să fie bărbat vretnic, Ca și bunicul său și are să-l cheme Manole. Are și pata de jder. Are și pata de Bunicii și-au agonișit nepot ca să le ducă pomenirea într-un veac viitor. Noi sunt vom ale noastre. Te văd grebit. Ce ai de gând? Cinstite, comisie?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 Au căzut chiar acum alți oaspeți. cine -s? Nu spun cine Ce intrare. Au adasamă pârgălăbie. Jupine pârgălăbe. Poruncește să fie aduși acei oaspeți în fața domniei. Ta. Bine, aduceți-i aici la mine. Cât sunt? Doi de jupune. Adei, fără întârziere. Până vreme Să nu dreapta văd viță M-am grăbit să vin aici la Crăciun, știind că am să te întâlnesc. Eu nu-ți ce mult are să se bucure mulți cât de a vedea. Văd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 Dar eu cad în picioare și nu mai știu ce spun din gură. Ai merg să te odihnești, Ionuț. Vedem noi mâini ce am avea de făcut mai întâi. Ai dormit un somn strașnic, Ionuț. Cum te simți? Ca un nou născut, bădiță Nicoare. Tocmai asosit din raiau a brăilei stratonic. O -a aflat toate de-a fi rapăr. Unde-i? L-am chemat. Vine dată cu Pârcălavi, Oancea și Ivan. Fii bine venit. Spune-mi, l-ai întâlnit pe Gogolea la Brăila? L-am întâlnit. Am făcut-o în tocmai cum ai poruncit și mai povățui domnia ta. M-am dus ca un sărman pribeac în merine de drum. Când s au oprit Gogolea la cișme, m-am oprit și eu. Înțeles că a înțeles că-l caut. Mi-a zis să spun așa. Că a ajuns în raia ca un fugar de la Moldova. Apoi, ca din întâmplare, a dat peste el dumnealui jupân Mihu. După ce l-a privegheat o vreme, s-a arătat că îl cunoaște și l-a cerut în slujba. De multe ori l-a trimis la un fiastru al lui jupâna Agapie Cernohut, care stă la corbu pe apasiretului. Ultima dată când a fost acolo, i-a dus răspuns scos din închipuirea lui că-i așteaptă acolo la corbu pe jupân Mihu și pe agape Cernohut în ziua de vineri 27 octombrie. Dacă jupânul nostru Ionu schipzuiește bine...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 măria ta, jupân micu, vrei să ajungem pe ziul la corbu, trebuie să ne ridicăm din popas. Ai dreptate, Gogol. Să plecăm. Apă întins! <fază> <fază> nu mai facem niciun popas! Trrrr! Am ajuns la Siret. Voi călăreți din față, veniți după mine. Așteptați aici până vă chem eu, trec întâi boierii. Voi la urmă. E un E cap, e cernocut, strigă cu disperare. N-am trimis nici o vorbă, e o cursă! Poi, dumneavoastră, să mergem în sprijinul domniei sale, i-am cu i atacat de lotri! Asa! Lotri! Lotru ești tot ti calosul! Mășilia! Hai, să ne luat aici! Giorge! A aruncat si jubatul! Asa, un rup de nu în conjurații! A pe care si trece din Dinco! Au căzut gogola și mosilia!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 Moș Ilie a murit pe drum. Capitanul Grigorie mai respiră. Puneți-l ușor pe pat. Poftești ceva, capitane? Privește ținta înaintea lui și nu poate rosti niciun cuvânt. Poftești să-ți facem pomenirile? Ai vreo dorință? Închide-ți ochii. Nu mai poate avea nicio dorință.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 Că se află la Ținutul Neamțu, între Iezerul lui Modrea și Braniștea Popinandu. Să-i fie o cină lui și urmașilor săi în veci, cu tot cu casa noastră de pânătoare ce se află pe acea mușie. Mulțumesc, Maria. luminată în filohie. Marieta care e cea din urmă veste despre solii venețieni? Luminate, Doamne? Solii au trecut vama oituzului precum luminăția ta cunoști și U. se află găzduit la starostia Târgului Ocnei. U. U. U. <gătă -i> <gătă -i> îți poruncesc comise Onu să iei în mână cele două steaguri de răzeși care se duc la Roman în întâmpinarea solilor venețieni.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 Păi pune în sicreul domniei tale, cum ei ai poruncit, să vă ridic pe amândoi, pe caul tăcucă, ursa morină! de la măria sa, să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 La bătaia miezului nopții, avem să-i simțim în jurul nostru și ne vom afla nemânghiați de pieirelor lor. Jupână postelnicen te duci la Suceava și la Timiș, la domnia sa jupânea sa Elisafta. Am înțeles, Maria. <fie> facerea lumii 6983 în ziua de marți, fost au mare război cu turcii la vaslui și a biruit sa Ștefan Vodă Pierit au în acest război părintele nostru după trup Manole Pârnegru și fratele nostru după trup comisul Simion și mulți alții